Fűnözők, ti ebb fiúk, ti és s könnyű karmú macska lányok, szimad szörény, figyel rátok! Szervusztok kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó adása a 90.9 Jazzin, SMS számunk 06302010909, kutyáknak macskáknak itt tudtok üzenni, konkrétan szimad szörénynek is, a szuperebnek, akinél van szuperebb nyári Gábor. Azt egy pillanatig átalakulunk Budapest tv és Vébert, mert önként tennül Lexikét idézted. Kutya és <gül> Tomi, mi a helyzet? Kutya és Cica barátoknak. <gül> de majd holnap. <gül> Konkrétan idézném akkor Lexikét a BPTV-ről. Most pedig elmondanám játékunkat Kutyus és Cica barátoknak, de majd holnap. <gül> Egyáltalán nem idézted pontosan. Nem, nagyra imádom. <gül> kutya. Ész, Nem illik kicsúfolni más, de, de muszáj. Nem csúfoltam. Szélek, szélek. Szóval, a, a szörény, a szuperebb, ez, én úgy gondolom, hogy ez egy mesének szántalkotás volt, ezt apol gondolom így, hogy rákerestünk a YouTube-on, és előtte éppen fél el egy esti mese felirat. É én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy a most 40-be forduló generációnak, vagy ilyesforma, a mi generációnak, ez egyik traumatikus emléke. Ü nyilván jól megfér egy csomó egyéb trauma mellett, és talán nem is olyan fontos, mint, mint mondjuk mit tudom én, a, a, az a mindenki számára ismerős vakú emlék, amikor, amikor ugye véget ért a kacsamessék, mert bejelentették Antal József miniszterelnök halálát, de, de, de hogy, hogy azt gondolom, hogy a gyerekkori traumáinkhoz igen is hozzá tartozott a szimacszörény. szörény. A szimot ha, ha már nem emlékeznétek, egy, ö, hát egy ilyen... Ö, Tulajdonképpen pantomim sorozat volt, egyébként Bálintágnes munkája, hogy annyi minden klassz dolog is, de, de ez, ez nem is került talán annyira jól. Ez egy meghatározottan célcsoportnak íródott, hát ilyen filmes, irodalmi, nem tudom, ilyen nagyon furcsa kicsi pszichedelikus találkozás volt, semmiképpen sem jó pszichedelikus találkozás, tehát ez, ez, egy, ez egy rossz trip, ahol, ahol valódi színészek kutya és macska húzva bűnügyi történeteket adtak elő gyerekeknek. Uh, ugye tudjuk jól, hogy a, mi ez meg... a gyerek, gyerek uborka. Igen, Csak de tudjuk jól, hogy a mi mi meg igazán. Hát még még a, ugye az uborka is több volt ennél, hiszen az uborkában, ugye. Ott is maszkokat viseltek a színészek, de legalább létező emberek eltorzított vonásai uh -huh. öltötték ma Ukrajna-t. tudod, hogy ezek nem létező kutyák? De ez jó, abban igazad van. Ezek kutyák voltak és macskák, és formán tökéletesen megszűnt a, a színészi játék lehetősége. Ezért a színészek kénytelenek voltak a, a, a megmaradt kevéske fel, a, a leszűkített tárukból a kezeiket és a lábaikat használni. Ezért ilyen nagyon nagyon rosszul játszott mindenki, tudod, Igen, így. igen, mimika, mínusz mimika. Mínusz mimika, Színészt igen. hang, mínusz komplet mimika, csak kéz. Igen. És, és... tényleg pantomim lesz, le teljesen jó meghatározások. De közben valódi gyilkosságok történtek, valódi nyomozások, mindezt persze megfejelte ez a, ez a korban nagyon divatos, és tényleg egészen elképesztően magas színvonalon űződ, de sokszor nagyon, éppen ezért nagyon erőltetett szóviccerés, meg ilyen, uh, tudod, ez a romhányis, uh, gesztis, uh -huh. uh, marketing Uh, és De nem, nem ez volt az igazi baj, az igazi baj igazából az volt, hogy, hogy, hogy rettenetesen ijesztő volt. Igen, és sötét, és hát számomra az is ijesztő benne, hogy elég sokkal musical jellegű betét, <gül> amitől én magam részéről megijedek. Tehát a, a, a, alapállapotban csak a Varjú Dombi meséktől félnék, de itt, uh, itt indokoltá vált egy kis rettegés még. Amúgy a hangok nagy részét Kárn András uh, maga adja, illetve, illetve Kutvölgyi Erzsébet, É, de az az érdekes, hogy vagy az a zavaró, hogy időnként a, a rendőr kutya, aki a kern beszélget a bűnöző és a vámtiszt kutyával, akik a kern. És miután kutyamaszkot viselnek rá, De egy, Egyik kutya, másik Igen, nekem így ránézésre. Ö, nehezen megégyeztető kutyamaszkokat, ezért elhetetlen hogy éppen abban a pillanatban kikicsoda. Na, na, ide szórod rám a vacak csípős bolháidat. Mindenkinek van már külföldi csípmentes bolhája, csak nekem kell ezekkel a vacak csípős bolhákkal vesződnöm. Hiába célozgatsz, akkor sem leszek csempész árut. Miért is mentem rendőr kutyához feleségül? Mert szép voltam valamikor, mama. Jó, hát itt azt halljuk, hogy panasz van, a, panasz van a, a rendes bolhákra, ugye ezek a csípős bolhák, és az import igazából csempész bolhák, az ezüst és arany bolhák, úgyhogy itt azt a követést fogják a kisgyerekek szemmel lekövetni, hogy kamionban, hát beújítanak az országba, vagy kutyalendbe, Uh, rendes ezüst és aranybolhákat. Jól meg, hogy az országban, hiszen ugye ez a történet a realitásban játszódott. Hát és, és a, az előző országunkban a, a tehát 88 illetve az, az, az elkövetett bűncselekmények, illetve a nyomozás, meg a, nem tudom, a felderítés, meg a bűncselekmények borzalmait hivatottak oldani ezek a kutyajelmezek. De, de úgy kell elképzelni valóban, mint, mint a korszakban született bármelyik magyar rendőrsorozat, bármelyik epizódját, mondjuk, mint a Lindát. Ugyanúgy van benne vér, ugyanúgy egy géppisztolysorozat végez mondjuk az áldozattal. Csak Nagyon én... akció? Jódusa, igen, a főcím ahhoz képest, hogy a maszkot visel az áldozat, ahogy a rendőr is. Igen, igen, azt és ez nem a BMX banditák. Igen, azt jelzik, esemes írunk, hogy gyerekkorom sötét foltjai közé tartozik a sima szörény, de az űrgammáknál nincs Ez Ezzel egyetért. <síves> igen, a, a YouTube áldásos tevékenysége és az oda feltöltögető ö, szürke zónában tevékenykedők áldásos tevékenysége nyomán az űrgammák első évad és sorozat és season premiere ö, epizódja fent van és meg lehet nézni, és nem rövid. Tehát hogy így rendesen bekezdik úgy, mint, a, mint a, a, az utolsó harcos. talán hogy a gyerek annyira jó ö, ilyen videójátékozásban valami nyilvános helyen, hogy már eljönnek érte az UFO harcosok, hogy hegyere már már kell kellenél. Ugye ki ne álmodott volna gyerekként arról, hogy lövöldözik vagy ninjásat játszik, és oda jön hozzá valaki, hogy figyelünk már egy ideje jól csinálod. Igen, csak most éppen azon gondolkodtam, hogy, hogy, hogy melyik van szándékait, vagy nem tudom, a morális jellemzőit tekintve lejjebb. A Szimott Szörény által teremtett rettenetes, e, ilyen, ilyen infernális, pszichedelikus világ, vagy pedig, vagy pedig a, az űrgalmák, ami bevallottan, és azóta kiderült, hogy vállaltan a lopás szándékával íródott. Kellett egy fedőstória rettenetesen sok millió ellopásához. Két különböző dolog a tartalom, amit, amit, amit leküld. És a, és a produkció és a mögötte lévő egyéb szándék és járulékos, járulékos előfordulások. De én azt gondolom, hogy a, mind a kettőben az űrgammák nyeri a, a verseint. Ennyi. Robi? Én szimadszörény rajongó vagyok, az, az igazság. Hát soha nem, vagy most itt. A soha szor. nem tapasztaltam, hogy a televízió készülékkel le lehet játszani a SD-t. És ezt a szimadszörény bizonyította be, hogy ez lehetséges. Ugye a tripfilmre vihető. Hogy, hogy, hogy valójában lehetséges az, amit a gyereknek nem szabad beadni, azt a tévémacinak be lehet adni. Ez a bizonyíték. Meg, meg az is, annak is, hogyha, hogyha józanész álomban merül, akkor tényleg életre kelnek a szörnyetegek. Tehát, hogy van egy, van egy alternatív világ, van ugye a multiverzum elmélet, ahogy, ahol, tudod, minden ugyanolyan, mint a mi világunkban, minden egyes univerzumban, vagy párhuzamos univerzumban, minden ugyanolyan, mint a mi világunkban, de mégis vannak apró módosulatok, vagy éppen teljesen más, és számunkra értelmezhetetlenek a viszonyok. De ez egy olyan világ, ami teljesen segítszerűen megegyezik a miénkkel, csak itt mindenki kutya és macska. A Stranger Things tele van ilyenekkel, ami egy mostani sorozat, amit én nem láthattam, ugye, mert nem Magyarországon. Tripes, de mi van ilyenkor, hogyha a tévémaci beveszi a, a mosolygos bélyeget, akkor a Paprika Jancsira kivigyáz? A Paprika Jancsi vigyáz magára, és a szellemek vigyáznak a tévémacira. Lehet, hogy de jóval inkább... több esze van a Paprika Jancsinak. Szakadásig nem kell leste, jön a másik, az a fényes, aranyos, mit a csempész hazahoz. Ezüst bolha, jaj de fényes, arany bolha, jaj de kényes, nem is ugrik, nem is csík, nincs benne érzés, nincs benne szívó. s rájobb, a szempillájobb. arany volha, jémánk, volha, jémánk volha. menne mind el a pokolba. Szóval arról van szó, hogy van néhány sztereotípia a kutyával, meg a macskával kapcsolatban. A macskával a gombolyag, a kutyával a velős csont, és akkor ezek ezekben dagonyázik a sorozat, mert igazából semmi más nincs benne, csak ezek a kutya és macska stereotípiák, amelyek hát nyilván szelidebbek, meg mint a néger, meg a meleg, meg az egyéb ö, ö, csoport, kisebbség, kisebbségi csoportokról ö, kialakított sztereotípják, de csak hasonlóak. Olyan sablonosak. És itt Ezekben dagonyázunk, tehát hogy olyan, mint hogyha minden percben, tehát amikor lejátszanak valamit a, a magnón, akkor kolbászt játszanak le a magnónak kutyák, értelemszerűen. Gondolom, hogy valami gombolyagot játszanának le a macskák. Tehát, a macska is topzódik az ilyenekben, tudod, a von Schwarznak mondja, hogy többé nem kezdek feketékkel, illetve a patkányokra vonatkozólag, hogy azok nem egerek kérdezi, hogy te nem fajgyűlölő, Mr. Tifel. jó, de itt van, na jó, de ott folyamatos az utalás arra. Tehát folyamatosan, kipi, eh, hogy mondjam, még ha, még ha písziskedik, vagy ha nem písziskedik, akkor is folyamatosan kiszól ebből a világból, ki, eh, ki kacsint, vagy ki utal ebből a világból egy olyan világba, ami, amiről az a világ elvileg nem is tudhat. Egy olyan világ, amiben fajgyűlölet van, egy olyan világ, amiben... amiben amiben ö, olyan társadalmi problémák vannak, ami hát nem jellemzi a kutyák meg a macskák a, társadalmát. A, a, a macska fogó egy borosztóan koherens világ, valójában mindannyian tudjuk és érezzük minden pillanatban, hogy ezek, ezek valójában emberek, egytől mm. egyik. Ö, ezzel szemben a szimadszerény el akarja velünk hitetni, hogy ezek macskák és kutyák, ráadásul emberekről, akik tökéletesen mozdulatlan kutya és macskamaszkokat viselnek. De, de igazából ilyen belül üreges macska és kutya szobor fejeket, mert hogy, mert, hogy valamiért úgy építette meg ezt a maszkmester, hogy, hogy véletlenül sem mozogjon egyetlen alkatrészük sem. Tehát, hogy a, a, a, ahogy már a... Milyen ügyes, hogy ezt meg tudta oldani. Igen, igen, igen. Lát, ahogy ezt már nem kis feladatban. Az első változat az Vagy lehetőségét is a, kizárja ez a, ez a, ez a, a ki belülről. Nekem az az érzésem volt egyébként, hogy nem tudom, emlékeztek arra, hogy voltak a Playmobil figurák, és ez magyar gyártásban meg volt ugyanaz, csak a, amin, amin a Playmobilnak piros és vastag lába volt, az a magyaron picit vékonyabb volt, és olyan rózsaszínes, mint amikor elkevered a tejbegríz. Steng, valami neve volt. Nem emlékszem, de volt egy, egy rakaton belőle, Playmobil, me, az meg egy se. És úgy érzem, hogy ez a Szezám utca legyártva ugyanezzel a, ugyanezzel a mentalitással, de közben meg felfedezem benne a szellemességet, ami ugyan musical köntösbe van néha, és azt nekem már nem lehet lenyomni a torkomon, de gyerekként megzabáltam. Vannak, vi vannak, vicces, vannak vicces maszkok, ott volt például az uborka. Csak olyan szörnyűek voltak a szövegek, amiket írtak hozzá, hogy hiába voltak viccesek a maszkok, megerősek azok a... Én vitatkozni szerintem épp annyira ízléstelenek voltak a maszkok, mint amennyire rosszak voltak a szövegek. <síns> <síns> de, de, de valahol felüdítő volt ezeket a gazembereket, mert az ország elítja akkor sem állt másokból, ezeket látni ilyen... Karikatúra szerűen megelevenedni, és, uh, hogyan, és nem tett egy, egy szabadságélményt. És nem véletlenül voltak rosszak szak-haterosznak gondoló. Tehát egyforma stílusuk volt, az ott egy arculat volt, az mm. egy, a bárki volt a maszkészítő művész, az uh, kozekvensen ugyanazt a minőséget produkálta, ő úgy dolgozott, ahogy ő dolgozni akart. Szerintem Tehát szakember. Nagyon fontos ennek, ebben a komponen, ennek a történetben az a komponens, mm. hogy, hogy miért ébreszt mindenkiben. Egy egyszer és egy időben kollektív szorongást, és szerintem legalább olyan fontos uh, a, a, az ábrázolt világon túl az is, hogy, hogy az ember azt gondolja, amikor ezt látja, hogy, hogy ezt mindenkinek látnia kellett volna ott abban a pillanatban az alkotóknak, épp úgy, hogy a színészeknek, vagy a maszmesternek, hogy, hogy, hogy ez nem sikerült jól, ezt, ezt nem szabad képernyőre tenni, illetve már az alkotásnak a, a, a, már a korai, korai fázisaiban is, is kellett volna, hogy jöjjön valaki, aki azt mondja, hogy álljunk le gyerekek, ez így biztos, hogy nem lesz jó, valahol elvesztettük az irány, de hogyha ez eljutott mégis a legvégső pontba, akkor, az, akkor legalábbis az én hitem a realitásban ilyenkor megrendül, és azt kezdem el hinni, vagy attól kezdek el félni, hogy hogy ez így nem érződött, vagy nem látszódott, akkor lehet, hogy ezek a dolgok így maguktól lesznek. Lehet, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy a, az óriásira a és a Magyar Televízió intézménye, ami akkor 3000 embert foglalkoztatott, és elképesztő volt a kapun belüli munkanélküliség, időről időre így produkált ilyen, ilyen, ilyen túlmozgásos jelenségeket, és létrejön így a semmibaszínat szerint, tehát lehet, hogy nem is állt mögötte senki. Én mindig ettől féltem, hogy ez úgy került a képennyre, és úgy találhat ott műsoridőt, hogy nem álltak mögötte alkotók. Be kapcsolatem a, a kamerát, és a kutyák éjszakasz. Igen, igen. A tudod... mint a múzeumos filmben. Az éjszaka a hát, múzeumban. Hogy, hogy egy ilyen, ilyen túlhevő túl struktúra, mint egy mint egy mint, egy, mint egy epilepsziás agy, tudod, amivel egyszerűen csak ennek ilyen ilyen ilyen Irányítatlan ha, későni, ilyen irányítatlan remegés. Ilyen... Mássik Az idegszálokon elkezdenek mindenfelé futni az, az elektromos cselek, és hirtelen keletkezik a végén egy ilyen írtatós kisülés, kis és ez maga a Szer Szerintem meg a műsorok úgy készülnek, hogy van egy gyártási folyamat, és ez a gyártási folyamat ez pontosan ugyanolyan, amilyen a gyárban a gyártási folyamat, vagy amilyen a halálgyárakban volt a gyártási folyamat, hogy ezt nincs, aki leállítsa, nincsen emberi erő, aki ezt leállítsa, mert egy nagyobb akarat mozgatja a gyárat. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ő, ha valahol már 500 ember dolgo. Egyetlen ügyön, akkor azt az 500 közül egyetlenet se fogja tudni felülvizsgálni, vagy nem azt mondani, hogy legyen. álljunk meg egy pillanatra, gyerekek, itt valami rossz irányba megy. Nem az a kérdés nem az a, kérdés, nem nem nem az a kérdés nem. merül fel, hogy mi lesz, ha ez elkészül, hanem mi lesz velünk, ha ez nem készül el. Időben. De nem, én ez egy, alapvetően egyetértenék, amit mondod, de szerintem vannak szélsőséges esetek. Tehát, amikor tudod elkezdünk, mondjuk házat építeni, és kiderül, hogy hogy mit tudom én, nem terveztünk falakat, vagy, vagy hogy érted, hogy ez valójában nem egy ház, hanem egy fogalmas sincs, vagy mit. Tehát, hogy, hogy amikor mindenki tudja, hogy ez. ez, ez Ebből lehet, lehet nem fog a céljaira semmilyen forma meg. Tehát ez ugyanolyan, mint a császár új ruhája, hogy mindenki tudja, de senki sem mondhatja ki, mert akkor ő lesz az új projektnek a kerékkötője, és lehet, hogy kirúgják. Tehát arról van szó, hogy mindenki asszisztál ahhoz, hogy a császár gyönyörű kelmébe van felöltöztetve, miközben mindenki látja, hogy mesztelen, csak abban bízik, hogy amikor majd kiderül, hogy mesztelen, akkor jó ütemben tud csodálkozó pofát vágni, hogy tényleg, hogy én ezt eddig hogy nem vettem. Bevezetnék észre. egy új imdb scoringot. A császár ruházata szerint szerintem itt nem mesztelen egy kisgatya azért volt rajta. Az, az a szép, hogy már mind a ketten mondtatok valamilyen tudatmódosulást, és a, a filmel kapcsolatban én viszont szomjas vagyok, és találtam egy pohár vizet itt a keverőpult mellett. Remélem, hogy a repkényi Dóri nem ginázta be, de ha igen, nagyon jó lesz a mai műsor. Az ilyen embert kórházom kéne vezetni. Hát ilyen. már meg, meg, meg rá tudod ilyen. Meg lenni. Igen! Foltási papírokban? Na, meg hagyj már! Na, já, itt van kéne. Jézus! Hol a nyokörve? Ez még biztos, ez meg? Hát, nem lehet ezzel sokat kezdeni. Tehát hogy az az igazság, hogy az embernek az agya ledobja a láncot, amikor ilyet lát. És az, az igazság, hogy a cselekmény is olyan, hogy az ember nem tudja, tehát nem tud komolyan venni egy krimit, hogyha az még mesének is hát blőd, meg, meg, meg nonsensz és azt várják itt tőlünk, hogy mi itt komolyan vegyünk egy olyan krimit, mert itt egy krimi cselekményét megkapjuk, ahol valaki tanúskodik valaki ellen, de nem mert tanúskodni, mert, mert fél, mert megfenyegették, meg valamit elloptak, de egy orgazdának adták el, aki már továbbadott rajta, meg nem, tehát, tehát hogy az, egész, az egész sztori az nem olyan, mintha mese akarna lenni, és közben, Komolyan kéne vennem, hogy kutyafejű, meg macskafejű figurák, azok ilyen bűncselekményeket, meg nyomozásokat, meg orgazdaságokat, mindenféle ö, ilyen alvilági ügyleteket végeznek. Hogy kell az ilyesmit komolyan venni? Hogy kell az ilyesmit elhinni? Nem tudok hinni benne egy hát ugyanilyen nehéz kérdés a Disney világban szereplő figurák. Ugye tudjuk, hogy minél jelentéktelenebb valaki a, a Disney univerzumban, annál kevésbé állat, de sosem tud ugye teljesen meg, megszabadulni ezektől az atavisztikus jegyektől, tehát legalább az orra egy ilyen kutyahorban végződik. Vagy a Disney képregényeket lapozgatsz, akkor ugye a háttérben mozgó szereplők teljesen hétköznapi figurák, de kutyahorruk van. De öltönyt viselnek, kalapot, a... a, a szemük azok úgy, előre néznek, tehát gyakorlatilag emberek. És négy nagyon fontos ugye, hogy a Disney univerzumban, bár minden szereplő végsősoron állat, tartanak állatokat. Tehát van kutyájuk, alkalmasin disznót esznek, csirkéket vágnak, tehát ez is ez sincs igazából megmagyarázó, vagy kivontva, hogy, hogy pontosan akkor ezt milyen összefüggésben kell érteni. Tehát vannak olyan állatok, amelyek állatokként vannak jelen, és vannak olyan állatok, amelyek kvázi emberekként vannak jelen a Disney univerzumon, tehát Mickey egér ő kvázi ember, Donald kacsa ő kvázi ember, de Pluto kutya, ő kutya. Gufival mi a helyzet. Gufi két lábon jár szemben ugye Plutóval, uh, uh, Guffy. De a Mickey egér kutyája, tehát a nem nem nem a... nem Plutó, Plutó. nem nem nem nem nem nem Pluto ja, nem Pluto is jóval Plutó <gül> is ugye értelmesebb, mint egy valódi kutya meg, meg képes egy csomó olyan dologra, mint a, a hétköznapi kutyák nem, de valójában ő is kutya szemben gufi valaki viszont ruhát visel ez nagyon fontos, és két lábon jár De ő valamilyen farkas? Valamilyen koyot? Vagy valami nem? Valami ilyesmi lehet igen, igen, igen, mert kevéssé ismerő A gufi el, az emberszerű, de kicsit fogyatékos azt azért érezzük Hát egy ilyen, lehet ezzel a párhuzamban él, a párhuzamban élni jelenlétedben mondjuk egy ilyen <gül> Egy bántiszt, egy bántiszt, soha nem lehet hanyagni. Hát rázd meg, hát meg, hát meg magad! Mennyi, mennyi drága szájkosár. Hmm. Ez mind vámolásra vár. Szedon végig kiárusítás. Napidéból nem is futsa más. <gül> Tehessük gyorsan menni. Na, menjek végre. Enni. Én ezt nem is értemesküszöm. Miért viszi át a határon a szájkosarat? Azt miért vámolják el neki a szájkosarat? Az a luxus cikk a ő, de, kutyáknak. Alig várja, hogy legyen rajta egy még Ő, ő maga Ő maga a kutya? Az emberek szoktak saját maguknak szájkosarat, vagy bármi pecket. Hát bilincset, szoktak. szoktak. Ja, ja, hozzátok talán, talán a, bé, a bénát. is. <gül> Sőt, van még egy csomó olyan eszköz, ami... Ja, és, benne, és, hát, igen, és van ilyen plusz bilincs, rózsaszínben. Ja, látom, benne. hogy val val val valaki felkészült a témából. Igen, véletlenül benyítottam a hálószobát. Igazából négyen is. vagyunk a stúdióban, de hát ö, a bénának nem adunk mikrofont, mert úgyse tudna beszélni. Úgyse úgy hagynánk, hogy beszéljen <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Azt a kedves hallgató, Resz reggel, ezt üzente nekem maga a Facebook. Csupa mosoly, terjezd a vidámságot. Legyen mosolygósabb a világ. Boldog mosoly napját. Boldog mosoly napját. lett egy mosolygó földgöm. Mert demonstrálja csak az egész világa a hamis boldogságot. Ez inkább úgy hangzik, hogy miért demonstrálja. Érdekes ez a démon és a trágya egymást, mert... Uh, miért demonstrálja? Igen. <gül> <gül> miért demonstrálja csak az egész világa a hamis boldogságot? hogy ez egy kérdés volt. Nem, azt kérdezem, hogy ez nem ez nem, csak az egész. Világ. Nem, mert demonstrálja csak az egész világ a hamis boldogságot. Mm -hmm. Ez egy kijelentés. Szóval, hogy arról van szó, kell hogy a Facebook, a Facebook az most már motivációs tréner, meg most már a Facebook felcsapott Oravec Nórának. Tehát most már Zuckerberg az egy, az egy, az egy Oravetsnóra, ő már egy kicsit megváltoztatja a napodat, mosolyog a csal az arcodra, ő most már azért felel, hogy te egy kicsit vidámabban kell. Hozzá az agyadnak, a tudatodnak, a személyiségedet, személyiségednek a személyiségednek legyalulásához, vagy a hozzábutításához, ehhez az átlagos Facebook masszához való hozzá egyengetéséhez. én vagy nem, én nem kaptam ilyet ma. De vagyok én én ezekről a ö, értesítőkről. Nem tudom vagy, a, nem, nem tudom, hogy az algoritmus mi alapján választotta nem, nem, ki ezt nem a cságot, és téged meg nem. Út. Én a, én a saját hírfolyamomat úgy állítottam be, hogy a, a nagy e, híroldalak híregytobálja a felesőként, tehát én mindig a borzalmakkal szembesülök reggelenként, amikor megnyitom a Facebookot. Ne, de ma nem, mert ma mosolynapja volt, ne haragudj. Ez igaz, hogy ma is az... Ez egy létező, tehát ez egy létező amerikai ünnep, ez a mosolynapja? De sikerült ezeknek a psihopata trénereknek <gül> most már, most már ilyen, ilyen, ilyen nemzeti ünnepeket ülniük, meg így ünnepeket így bevinniük a kollektív tudatba, meg a, meg a, a kollektív folklórba? Hogy most már mosolynapja van? Légy boldog? Hát sok ilyen dolog, ilyen, ilyen látszólag értelemnél külvaló dolog átment. <gül> Eddig hát, a Valentin nap volt az egyetlen sajnos. E... Vagy nem? Sajnos a Valentin nap volt, mint egyetlen. Ez se sajnos. Mi a Valentin nap? Hát, ö... hát neked nem. Nem. Szerencsére az volt az egyetlen. Szerencsére Most már az volt az egyetlen, sajnos van. volt. <gül> Igen. <gül> Igen. Sajnos szerencsére. Sajnos vagy szerencsére. Igen. Ám vagy éppen azért honnan kukáztátok ki, kár az időt pazarolni rá, 5 forintot sem ér az egész, írja a szimadszörénnyel kapcsolatban a kedves hallgató. Na most az, az az igazság, hogy szerintem kétféle kategória van. Van a nagyon jó, amivel már foglalkozni kell, és van a nagyon-nagyon rossz, amivel meg szintén, szintén, már. szintén már foglalkozni kell. Tehát én azt gondolom, hogy ami kettes alatt van, és nyolcas fölött van, azzal érdemes foglalkozni, mert az az igazság, hogy amikor lexike az Anetka Space project a kedves hallgatók számára celebrálja, az kihagyhatatlan... Kutya, és cica barátoknak, tehát... I I jó. Igen, Igen az összefüggés együtt a született. Szerencse, hogy van ez a kis kiváló adóvevőm. Egyes keresek, vörös hadsereg útja, nagy számok. Vörös hadsereg! Mi? Nem küldök taxit, ez nem taxiközpont. Halló! vám őrség? Pecsenyét feltehetem sülni. Igen, igen, azt mondjam, fölteheti a pecsenyét sülni, mindjárt megyek. Halló, rendes fám na Végre. Tessék. Itt Én is. Vagyis uh, sült, sült, sült szimadszerény. Ja, szervusz. Azt se fiú vagyok-e vagy lány. Átengedtetek egy kamiont, ami a jelek szerint tele van csempészárúval. Csípős kis ügy. Ide jön az ebbárhoz. És mit csinálja? Szedd a lábad, Vége. Vége. Szörnyű. Szörnyű. Azt írja az egyik uh, esmesíró, hogy uh, sziasztok, szerintem a Simatszöröny ép úgy magánviseli a posztkádári korszak bugyotaságait és hamisságát, mint a gazdálkodjokosan vagy a szomszédok. Uh -huh. Jó, hát igen, ez így van. Ez igaz, de nem ez a legfontosabb komponens, bár most ugye ebben a bejátszóban elhangzott, és akkor ezzel együtt tisztában is került ez a kérdés, hogy, hogy hol játszódik ez a történet. Viszont a, a Vörös Hadsereg útja az a valamikori külső ülői út. Vagy a hüvesvölgyi. Völgyi. Igen. igen. Jó. Tehát hát, inkább, inkább legyen, történik, legyen inkább ez a külső ülői. Az a gondom, hogy ez szerintem nem okozott két további generációnak alkalmatlanságot az új világban való életre. Míg a, a, szomszédok. A, a szomszédok az elhazudott tíz évet, mintha meg se történt volna, a gazdálkodjokosan pedig hülyét csinált minden, minden panelproliból. A, a gazdálkodj üzenete épp az, ami a szomszédoké, hogy ne akarj többet, tehát hogy, hogy maradj meg kis embernek, uh -huh. és, és ne, vágy, ne vágy semmire, és ne nem tudom ne, ne, tervez, ne akarj előrelépni, ne akarj mássá válni, mint ami okay. okay. Arról szól, igen. hogy érd be az öt évest. Tervel, amit neked előirányzott a párt. Erről szól valójában. Az egyik hallgatónk szerint a Simac majd majdnem olyan nyomasztó, mint egy David Lynch film. Sembben van igazság. Valóban. Uh, Ahogy a, a David Lynch is néha bekapcsolt kamerák után kiadja a filmet, Most nem, vagy éppen valamilyen szerhatása alatt, Tehát én azt gondolom, hogy a saját filmjeik közül tízből hetet nem értett, igen, nem vagy remélte, hogy majd valaki érti. Uh, a Robival a napunkban vitatkoztunk egyébként a, a Jancsó Miklós szerepéről a filmtörténetben, vagy a művészetelméletben, vagy a művészet, elméletben, vagy a művészet történetben. és egyébként a, a David Lynch nekem ugyanúgy a a, a, a létezés és a, a, a, a művészi koncepció, illetve az átverés határán mozgó figura, mint amennyire a Jancsó. Igen, csak <hül> az a különbség, hogy a David Lynchnek vannak nézhető filmjei. Mert ott van a a világ, mert ott van a Straight Story, mert ott van a Elefánt ember, ezek a filmek. Ezek Szerintem a szegény legények is nézhető, a csillagosok katonák is nézhető, még az utolsó, tehát a késői periódusban a született, kapa és Pepe sorozat néhány darabja is nézhető. Mindegy. Uh, ja. uh, valaki azt mondja, hogy döbbenetes itt is eljátszott a 150. szer az NDK túlmizgéppanelt, és a tévés íterbe beszélő poént. Verebes nem jött be kutyafeljel hegve, Hihetetlen, hogy 40 évig ugyanazt nyomták, ugyanabbor éltek. Milyen igazságtalan. a hangvétel. Ez SMS író. Nagyon finom ember. Beszéljünk az Isis-ről. Nekem az az elképzelésem, az ISIS az egy különleges kulturális és politikai mementó a történelemben. Mert, mert ilyen azért eddig még nem volt. Tehát még, még ha létezett is korábban iszlámállam, mert volt egy, volt egy 19. századi iszlámállam, erre, erre kevesen emlékeznek, vagy ezt kevesen tudják, amit a, amit a törökök kergettek szét. Minden esetre ez a, ez a mély barbárság, ami most tapasztalható, a, az Íziszván hatósága alatt Észak-Irakban meg Észak-Szíriában Ez példátlan, ez történelmileg Még a tálibokkal is akár összevethetetlen, Vagy Tehát a szevethetetlen De a, a, a Kurdisztán is egy iszlám állam Tehát a, a, a, a Kurdok milyen nem, nem, ország nem létezik nem. Hát e, miért iszlám állam létezik? De az nem, de az nem Tehát, hogy ez is egy ilyen, ilyen elvi, nem állam. Nem, de nem. nem azt szerettek volna maguknak nem, egy nem, független nem. államot? Nem, nem, de igen, független államot szerettek volna, de nem iszlám államot, nem vallási fundamentalista Aha. államot. Uh -huh. a, a kurdok azok egy nacionalista, separatista kifejezetten az európai politikai, baloldali politikai mozgalmakhoz hasonló, uh -huh. mondjuk úgy, hogy az etához hasonló, vagy az irához hasonló, ah -hah -hah. tehát ezekhez a, ezekhez a szerveződésekhez a, hasonlóak. De ha Rájöttem ugye, mert a műsorban az a szerepem, hogy megteremtsem az összefüggést a látszólag össze nem tartozó témák között, de hogy számomra az ISIS ilyen értelemben összefügg a szimacsörényjel. <gül> uh, uh, számomra az ISIS létrejötte épp úgy uh, a, a, a valóság szövetének felhasználásáról szól, mint ahogy a szimacsörény egyszer csak lett. Nem volt, nem volt tulajdonképpen előzménye, senki nem akarta, és senki nem volt érdekelt benne, mégis, csak, mégis egyszer csak ott, ott termett, és, és akkor már nem volt, nem hát volt megállás. Az előzménye ne, lehet, hogy a Bush, a cséni meg Bush, a Blair. A Bush, a cséni meg a Blair, majd pedig az Obama, ebben a sorrendben. Igen, igen egy... nyilván van egy előzménytörténete, hogy a szímadszörénynek is, de hogy, hogy és ez, ez, ezzel nyilván lehet egy ilyen racionális sikra terelni, de mégis felfedezhető számos olyan pontja ennek a sztorinak, ahol a dolgot meg lehetett volna akadályozni, és ahol, ahol még nyilvánvalóan be lehetett volna talán avatkozni, és, és, és megállít lehetett volna parancsolni a folyamatoknak, és ezek a pontok jobban látszottak ö, ö, a megszokottaknál szerintem. Csak én, én azt gondolom, hogy nem, szav, nem szakadt fel a valóságnak semmiféle szövete. Egyszerűen csak annyi történt, hogy a tömeg, amelyik ugye a 20. század folyamán fellázott, és gyakorlatilag a vertikális népvándorlás, Honvas Béla így fejezi ki, a tudattalan kiárat, és elöntötte a tudatot, és ezen az ártéren ezen megterem a pszichopátia, megterem a fundamentalizmus, megterem a fanatizmus. Arról van szó, hogy kiöntött a tudattalan, és befoglalta a tudatot. Na most ez a kollektív tudattalan kiömlése, az tetten érhető olyan intézményekben, mint például az általános választójog, az egy ember egy szavazat elve, amely tulajdonképpen itt nyugaton, megteremtette a mai értelemben vett polgári berendezkedéseket, csak hogy a polgári berendezkedések úgy lettek meghirdetve, mint egyfajta népszuverenitás, miközben én azt látom, hogy nem a nép lett szuverén, hanem a tömeg. A tömeg lett szuverén, és a tömeg ragadta magához a hatalmat, és a nyugati államokban az uralja ezeket a folyamatokat, aki ezt a tömeget megfelelő mértékben föl tudja korbácsolni, és amikor a tömeg kiárad, akkor egy jó szörfdeszkával ráugrik, és megfelelően tud, tud rajta szörfözni. Tehát gyakorlatilag ezekből a Trumpokból, Putinokból, meg Rodrigo ből lesznek a sikeres politikusok azokban az államokban, ahol a, a tömegeket kell tudni kielégíteni. Hát egy, egy birkanyáj ömlik gyakorlatilag a nagy pusztaságban, vagy a mezőn, és a puli, ami bekeríti, és balra-jobbra a Playstation-özik vele, hogy merre menjen a birkanyáj, azok ezek a felháborító triggerek, hogy internetadó, vagy érted, hogy be oda dobunk a tömeg jobb szélére egy internetadót, akkor balra fut. Jaj, túlfutott, dobjunk elé egy migránst, akkor jobbra fut. Igen, igen, valami ilyesmi zajlik. És az az érzésem, hogy ez a tömeg, amelyik a hat Általom, legitimitását adja itt, itt a nyugaton, az már sokkal tovább jutott a harmadik világban, ugyanis ez a tömeg, ez államalkotó tényező lett. És ez az állam, az ízisz. A tömegállam, a söpredékállam, ez az, ami eddig még nem volt, ez az, ami a történelemben eddig még nem volt, it, it, hogy a söpredék az már nem pusztán elönti az utcákat, hanem államot alapít. Én ezzel nem értek egyet, szerintem ennek volt egy, volt egy eredeti formája, vagy egy, egy ilyen történeti formája, vagy, vagy a klasszikus értelemüvet modern formája, ezek a totalitárius diktatúrák voltak a, a két világháború között, illetve a világháború után. Tehát a, a klasszikus tömegdiktatúrák kora az a 20. század. Szerintem ez most nagyon font lesz, és talán egy picit valóban a keretén egy jobban stoppolt könyökű, mint ahogy a Robi szereti, de szerintem a, a, az... Iszlám állam egy ilyen öntudatlan ellen válasz. A realitáshoz való és a történelemünkhöz való ilyen foggal körömmel való, ilyen, ilyen egészen elemi és értelem nélkül való ragaszkodás. Az egyik, a történelem egyik serpőnyőjében ott van a Facebook, meg a, az, az internet, meg, a, meg a, a, nem tudom, a biológiai ényétől éppen elszakadni kívánó ember, aki számtalan a kor minden szorongásával kénytelen szembenézni, és ott van a túloldalon egy, egy középkori állam, ahol levágják az ember kezét, ha lop, ahol a nőket a tulajdonunknak tekintjük. Tehát én ezzel gondolom, hogy én részben egyen ellenkulturális válasznak is tartom, és, és nem tartom az sem véletlennek, hogy számos európai fiatal csatlakozik ehhez a világhoz, ahol még minden igazi Bármilyen szörnyen hangzik, meg rettenetesen, de, de valódi dolog, olyan dolog történnek, amik, amikkel az emberrel történni szoktak az elmúlt 70 ezer évben. Háborúzunk, nem tudom, büntetünk, nőket erőszakolunk, meg, stb. stb. Csupa olyan dolog, ami számunkra ismerős, otthonos, és, és ez jelent, e ezt jelentette az emberi, vagy ez jelentette az emberi és 70 ezer éven keresztül. A tulajdon pedig ott van egy olyan világ, amit nem értünk, nem ismerünk, amit összefüggéseiben már képtelenek vagyunk átlátni, ahol a trampok is és a Duterte is csak, csak, tudod, ilyen hullámlóvasai ennek az Az, az, az, azért, az hát. azért kemény, hogyha ez, ez, ez is, a gondol, ha nehogy gondolkodni kelljen, ez a félelmem, és ettől menekülök ide, mert, ne, mert annyira komplex az a világ, amiben élek, hogy hát azt még értettem, amikor buzogányjal szájon kellett verdesni igen, a másikat. Igen, igen, igen, de ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy az iszlám nagy vonzereje az, hogy itt nyugaton már az ásványokat se lehet megdugni, mert azoknak is jogaik vannak. Ez az önkényes mérvadó Nyári Gáborral, Puzsé Roberttel és Horváth Oszkárral az SMS számunk 0 30 20 10 -909. Nos, Jambi, umvájó. <gül> <gül> <gül> <gül> Van, volt a, a, a, a, a francia forradalomnak hár, egy hármas jelszava, úgy hangzott, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Ebben a hármas jelszóban, ebben már benne foglaltatott az a három nagy ideológiai eszmáramlat, ami a polgári társadalmaknak, amelyek ugye akkor jöttek létre, a, a, a politikáját, meg a politikai erővonalait meghatározza majd a következő évszázadokban. A szabadságból abból lett a, a, a liberalizmus, a egyenlőségből abból lett a szociáldemokrácia, a testvériségből meg lett a kereszténydemokrácia. demokrácia. Aztán ezek az ideológiák elkezdtek radikalizálódni, és egyre szélsőségesebbek lettek. Így lett az egyenlőség szép eszményéből bolsevizmus és stálin, így lett a testvériség szép eszményéből nácizmus, fasizmus Mussolinival és Hitlerrel, és így lett a szabadság szép eszményéből nem kifejezetten ez a liberalizmus, hanem sokkal inkább ez a fogyasztói konformizmus, és amikor szélsőségesé vált, akkor ezekből alakulnak ki a Trumpok és a Duterték. Tehát, hogy ők valójában a liberalizmus szélsőségesei, akik akik a választások által jutnak, kerülnek hatalomra, és újra meg újra megmerik szavaztatni a népet. Hitlernek meg Stalinnak ilyesmi eszébe sem jutott volna, hogy megszavaztassa a népet. Ezek, ezek, a, ezek a populista Trumpok meg Duterték bármikor megszavaztathatják a népet, mert a nép a tenyerükből leszik. Nem tudom. Én ezem biztos nagyon ott ragadtam a 90-es években, de hogy, hogy számomra még mindig nem érve a szabadság, Totalitári, vagy, vagy igen, tehát, hogy a totális szabadság számra továbbra sem probléma. Tehát, hogy én értem, hogy a, hogy a, a, a túlhajszolt Jó, e, nem probléma. Tehát, te a te a, számodra a csak azt értem, meg, hogy a szovinizmusnak, a fasizmus szülő. Ezt értem. Csak, e, de meg a, meg azt is, hogy talán a, a túlzat egyenlőség. De, de a szabadság szélsőségessége az a tömegek kiszolgálásának a szélsőségessége, amiből egy olyan rezsim születik, mint amilyen a fülöp van, ahol az állam felajánlotta minden állampolgárnak, hogy öljön meg az államnak egy drogost. És bármelyik megölhet egy rongost az államnak, és De utána fejtészt ha... Arról van szó, hogy ez, politika, ez Nem érted? programba írtad, de ez ebbe semmit. Nem, ez nem az állam totalitárius uralma, ez az állam és a tömeg közös totalitárius uralma. Az állam az bevette a buliba a tömeget. Azt a, azt a népírtást, amit a. Amit ez a egy Hitler, fontos Hitler, gondolat, azt, azt gondolom, hogy, hogy a történelem során erőszakényszerül el valóban arra a politika, hogy bevegye a buliba a tömeget. Azt a, azt a népírtást, amit, a, amit Hitler titokban hajtott végre, azt ez a duterte, ezt nyilvánosan kiszervezi a társadalomnak. Azt a vérszomjat, amely jellemzi ezeket a, ezeket a fórumokat, meg kommentmezőket, azt a gyűlöletenergiát, azokat a karaktergyilkosságokat, Szerintem amelyek ott zajlanak. példát is lehetne hozni. Kiszervezte az utcára és az utcán zajlik a gyilkolás, nem tudok közelebbi példát, mint a fülöp szigeteken. Hát ar, arra közelebbi példát, hogy hogyan lehet kiszervezni egy jól körülhatárolható uh, csoportra a, a, a, a társadalom félelmei gyűlöletét és uh, nem uh -huh. tudom, agresszivitását azért és a Azért a szabadság szélsőségessége ez, mert ezek, a, ezek a, a az intézkedések, ezek a tömegmarketing eredményei. Tehát a tömegmarketing, a tömeg és az elit közösülésének a Fagtyai. Ezek, ezek a nagyon sötét rendszerek. A, meg a Trumpok, meg a Duterték, meg a Putyinok. Hát... E ez azt gondolom, hogy érthető, ez értelmezhető, tehát ez történik akkor, amikor a szabadság, Igen, a tömeg szabadsága, akar... a tömeg elszabadul, és az elit fölhatalmazza a tömeget, akár a gyilkossággal is, bármivel, ami a tömeg ösztönvilágát fölkorbácsolja, vagy amit a tömeg élvezni jóhajt. Ha azt mondja, hogy cirkuszt és kenyeret a népnek, de akkor a cirkuszt ne a kolosseumban, hanem csak ott ne. Végezzük, hanem akkor menjetek ki, aztán gladiátorkodjátok ki magatokat. Itt van a license to kill meg a féláró. Tessék, Rambo. Na igen, tehát, hogy valójában arról van szó, hogy egy csomó embert megölnek úgy a Fülöp-szigeteken, hogy nem követett el semmit, csak mondjuk a gyilkosnak tartozott, vagy a gyilkos tartozott neki pénzzel, ő lelövi, belecsempész a zsebébe valami kábítószert, és utána fel felveszi utána a vérdíjat. Tehát, hogy, hogy e, itt arról van szó, hogy, hogy hogy kell egy ilyen dutertét utána leváltani? Hogy váltasz le egy ilyen vezetőt, aki mellett ilyen mértékig váltál bűrészessé egy ilyen sötét népírtásban? Tehát itt, itt a, ha láttátok az ötödik Pecsét című filmet, annak a végén a Civilruhás fasiszta vagy náci, az az ideológus, akit a, a, a Latinovics játszik, az elmagyarázza, hogy hogyan kell bűrészessé tenni a társadalmat a genocídiumban, a, a diktatúrában, az önmaga elnyomásában. Na most ennek nem ez az iskola példája? Tehát nem, nem, nem. Hanem mi. Én azt mondom, hogy ez, egy, ez, a, ez a folyamat jóval bonyolulta bennén, illetve, illetve sokkal újszerűbbnek hat, legalábbis számomra, mint a... Tehát, hogy élesen elválasztanám a, azoktól a rezsimektől, egész egyszerűen azért, mert a, a, a kommunisták egészen egyszerűen a tömeg és a nép ellenében modernizálták az orosz társadalmat legyilkolva milliókat. A nácik a, tömeg, a tömeggel közösen, de a véleményüket nem kikérve a, a maga nemében egyébként valamiféle furcsa ilyen történeti progressziót képviselve öltek meg tömegeket és indították meg a háborúikat, de ez az elit háborúja volt és az elit forradalma, ahogy egyébként a kommunizmus, kommunizmus is az elit háborúja volt és az elit forradalma. Ezzel szemben a Duterte azt mondja, hogy nem tudom megoldani a problémáitokat. Oldjátok meg ti! Ne, ne, ő, azt mondja, e, ő azt mondja, hogy... Hogy ez elit már képtelen a, a, a betölteni a történelmi szerepét, amit betöltött az előző sok tízezer évben, és fokozatosan átadom a hatalmat nektek, hangozik ez bármilyen amorálisan, a, és iszonyúan. Csak azt értsd meg, hogy nem azért adja át a hatalmat, mert nem képes végrehajtani azt az intézkedést, amelyre fölhatalmazta őt a társadalom, hanem azért adja át a hatalmat, mert ez egy választási ígéret, ez egy, ez egy, ke, ez egy kedvezmény a a társadalomnak. Tehát a társadalom igenis akarja ezt, a társadalom tombolni akar, le akarja bontani. Az nagyon a nagyon tömeg... hogy az erőszak monopóliumot kiszervezzük, ezt soha nem tette senki korábban, hogy átadjuk a, a gyilkolás jogát magának a tömegnek, ráadásul kontrollálatlanul. És mekkora legitimitás szül ad uterte számára? Sziasztok.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 Bévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Paktunk üzenetet. Szerintem az ISIS, vagy ISIS a, a nyugat által keletre erőltetett bürokratikus társadalmi berendezkedésnek az ellenpólusa. Ha valami kellved, de ne idintványoz napi rendelőti A jelenlegi sikereik annak köszönhetőek, hogy a teokratikus és feudális rendszer hatékonyabb, mint a bürokratizálódott demokrácia. Nem megfelelő válasz, de a természetben is úgy működik, hogy mindennek kialakul egy anti- vagy ellenpólusa. Uh -huh. Uh -huh. Pici valami hasonlót mondtam én is, csak én ezt uh -huh. inkább egy ellenkulturális jelenséget értelmeztem, de hogy, hogy inkább, tehát ez legalább annyira lélektani, vagy ilyen tömeglélektani, vagy ilyen... J jó, csak szerintem nem ellenkulturális, hanem kultúraellenes. És azt a kettő <gül> ezt ne tévesszük össze. <gül> szerintem, ha, szerintem ez a műsor, akkor már inkább ellenkulturális az ízisz, az nem ellen kulturális. Tehát nem arról van szó, hogy a kulturális kánonon kívülről jön, hanem hogy a kulturális kánonon alulról jön. Tehát ezt, ezt nehéz így, így ennél jobban megfogalmazni, de talán érted, hogy miről beszélek. Tehát nem arról van szó, hogy a kulturális kánonon kívülről jön, hanem a kultúra szövetén kívülről. Tehát nem az van, hogy létrehoz olyan alkotásokat, vagy mémeket, vagy ideákat, ami ilyen addig nem létezett, és akkor szobrot állítunk neki, és magunkat. Vele, hanem ami 600 meg 1200 meg 2000 éve ott volt, azt lerugdossa a falról. Igen, és, és helyreállítja azt, ami 10 ezer meg 20 ezer meg 50 ezer évvel azelőtt a, volt Amikor ott. a Joker beszabadul ö, a, a, a múzeumba 1990-ben, vagy 89-ben, és így ilyen, ilyen graffiti festékkel húz egy csíkot végig a múzeum falán, és, és át a képeken, az sem ellenkultúrális. Na, igen. De azért az is jelent. Nem, az nem ellenkultúra. Nem, az nem ellenkultúra. Szerintem ellen az, az, az ellenkultúra ellen az, ellen az nem ez az ellenkultúra. Nagyon durva Azt az gondolom, hogy az ellenkultúra az az, amelyik kihívja. Jó, de ilyen alapon az ízis is egy nagyon durva pánkgesztus. Nem, nem De most ez az nem nem nem nem nem nem azt, azt mondom, mondom az hogy szerintem, most pici magam ellen beszélek, de szerintem, amikor azt mondjuk, hogy ez valami példa nélkül álló a... nem tudom, a a történelmi kronológiából kieső esemény, akkor ugyanúgy démonizáljuk az ISIS-t is, és egyúttal egy ilyen megmagyarázhatatlan dimenzióba helyezzük, ahogy egyébként a Hitlert is hajlamosak vagyunk egy ilyen történelmi kívüli figuraként kezelni, és a holokausztot is ugye sokan egy ilyen történelmi kívüli, történelmi kívüli eseményként Jó, igen, de, de e, én értem, nem tudom, fogadják el, hát, hogy de része, meg, de, de én nem gondolom egyébként, Szerint hogy az ISIS is az emberi kultúra része, de nem tehát gondolom, egy, hogy de, de lenne a ez egy, ez egy. Ez egy kulturális alkotás. De nem, nem. nem Mondár mennyire is kiforgatjuk. Most éppen kiforgam az a színvák egy kicsit. De, de, de nem tudom nem, nem, nem, nem nem csodálom. Figyelj a figyelmi! A vallás a, figyelj, a kultúra része, és a vallás kiforgatása az egy ilyen ö, Érted, egy ilyen, egy ilyen merész, rosszindulatú alkotás valamilyen kulturális ecettel? csak egy szem... ecettel szemgödrön szúrsz valakit, mondjuk, tud tudnám hasonlítani. Igen, de, igen, de azt hiszem, az arról van szó, hogy az ISIS az nem egy alternatív kulturális hatás, hanem egy alternatív kultúra ellenes hatás. Ezt kell érteni. Hát nem arról van szó, hogy az ISIS az egy kultúra, amelyik az itt uralkodó kultúrát kihívja. Hanem arról van szó, hogy az íz egy barbárság, ami az itteni itt uralkodó kultúrát kihívja. Érted? Hát, a, a, a, a, ez, ha, hanem az egésznek van valamiféle üzenete, szerintem borosztó egyszerűen megfejtető, de annyit állít, hogy, ö, hogy nem Európa, nem 20. század, ö, ö, nem tömegkultúra, nem fogyasztói kultúra, nem Amerika, nem Izrael, nem demokrácia, nem liberalizmus, hanem mindaz, amit, amit, amit, amit ezek a dolog indexre tettek, vagy idézőjelbe tettek, vagy maguk mögött hagytak. Jó. De, de, de tehát arra nem, inkább azt állítja, hogy nem is 19. század, tehát nem 20. és nem is 19. 19. Hanem mondjuk a 7. század, vagy a 8. század. Tehát ugye valami ilyen, ilyesmit mond. Szerintem ilyen sose volt, tehát valójában sokkal a maguk módján még azok, a, azok az államok is, vagy hát ezek a, nem tudom, laza la, la, la, törzi, törzi, törzi szövetségek által alkotott ilyen viszonyrendszerek is humánusabbak voltak, mint az ISIS. Ö, Na hát erről van szó. Nem lehet. Én azért visszaemlékeznék. Én szerintem konkrétan 800 évvel vannak lemaradva mögöttünk, és ilyenek voltunk 800 évvel ezelőtt. És ne felejtsük el, hogy mi a szabadságunkat, testvériségünket és minket. És, és a, és a e egyenlőségünket. Levágott fejekkel vívtuk ki ugyanúgy. Mm, igen, igen, igen, de az nem mindegy. Hogy de, az, az, de az nem az mindegy, hogy, volt. De az, tehát, mi, de az, az, mindegy, az, az mindegy, a jó célér volt. De az, az nem mindegy, mindegy mi? hogy a zsarnokoknak a fejét vágjuk le, vagy azoknak Mindenként. a kölyköknek a fejét vágjuk le, akik focit néznek. Vagy fociznak. Mindenként. Tehát azért ez talán nem mindegy. tehát Var egy, persze, egy fontos levágott fontos hogy a mi levágott fejénkkel szemben nem tudott állítani semmit a történelem. Tehát akkor ott abban a pillanatban az volt a történelem vagy a, uh -huh. a történelmi folyamatok végpontja, hogy akkor éppen fejeket vagdostunk le, még az ISIS-szel szemben hát ott van az egész, nem tudom, modern nyugat-európai civilizáció válaszként, vagy éppen kérdésként. Tehát ezért gondolom, hogy valójában ez egy ellenkulturális termék, mert ez egy erre adott válasz. Ez csak ezért... De van az, az, a, ez, ez a, vita van egy az a mondás, van az a mondás, hogy lehet, nem segít meg Nem, nem, nem, egyáltalán nem underground. Nem, nem, egyáltalán <suk> nem underground. <suk> <suk> a a Fülöp Fülöpszigeteken a Duterte azzal kampányolt, hogy 300 ezer bűnözőnek a hullájával fogja teleszórni a manilai öblöt. És erre válaszul, a Fülöpszigeteki nép megválasztotta őt. Na most nem látjuk a az összefüggést, nem látjuk, hogy ez tök ugyanaz a tömeg, mint amelyik az IZIS képében hatalomra jutott Észak-Irakban és észak-szíriában. Hogy ez az... megügyi De szerintem ez ugyanaz a tömeg, amelyik egyébként hisz a chemtrail a, a zsidóvilág összeesküvésben, a, abban, hogy a föld valójában lapos, és hogy a Na, a, a, náza, a, a náza azt hazudja nekünk, hogy jártunk a Holdon. de, de hogy jártunk a Holdon. De, de ez ugyanazkor tovább ugyan ugyan... megyek ez ugyanaz a tömeg, ez amelyik a... magára tetováltatja a kedvenc márkájának a logóját, a Nike-t, az Adidas-t, vagy amiben éppen hisz a magára tett De ez az, ez az értelmezhetetlen és befogadhatatlan valóság dekonstruálása, amire most már bemásznak a, a De hogy nem, az okostelefonjainkon keresztül egy, egy olyan világ tárul elénk, aminek a folyamatai már teljesen uralhatatlanak hát és Most Erről beszéltünk az előbb, de hogy túl leszek, komplex ez a hely, igen, ezért és, és Ezért muszáj 1500 évvel a realitást helyett mítoszokat alkotnom, amikben, amik, amik hirtelen élhetővé teszik az életünket, mert egyébként az a honvacbél, akit te úgy imádsz, ugye a, a, az ember természetes közegének a mítoszok alkotta, vagy a mítoszok által, nem tudom, a definiált, tömeg, a vagy tömeg. működtetett világot tekinti. A, ki, a, tömeg, a tömeg nem, nem az a hagyománya, nem, ne keverjük össze a hagyományt a mítoszokkal. A tömeg Szerint. mítoszokat gyárt magának, és azért gyárt mítoszokat magának, mert nem képes a, a, a valóságot látni, és a valóságra reflektálni, és akkor vak, vannak mikromítoszai, egy ilyen mikromítosz, például a nike hogy azt én magamra varrom. Egy ilyen mit mikromítosz például a chemtrail. De vannak megamítoszok. Egy ilyen megamítosz az iszlám. Egy ilyen megamítosz az ízisz. És egy ilyen meg a, a népszuverenitás az, hogy a népnek igenis minden jár, a néptől ered a hatalom, a, nép, a, a népet kell kiszolgálnia a politikusnak, a celebnek, mindenkinek. Az előbb felmerült benned, vagy feltetted a kérdést, hogy vajon hogyan lehet egy ilyen embert, a tutertét leváltani, aki azt az ígéretet tette, hogy bűnöző hullákkal szorja tele az öblöt, utána megválasztották, majd bűnrészesek lettek a kivégzésekben. Ugye azt mondja, hogy a drogfutárokat, azt, azt... Egyszerűen le lehet vadászni, és még fizet is érte. Sőt, a, Elmond... drogosokat. Sőt Elmond... a drogosokat. Elmondom, hogy lehet leváltani, le kell fényképezni, amikor drogozik. Ugye, normális vezető, bizonyos szint fölött, ha nem ölte meg magát, bizonyára fogyaszt valamilyen kábítószert. Úgyhogy egyszerűen csak egy, egy jó fotóra van szükség, én a blikolvasóit kapacitálnám arra, Jára hogy ugyanazt a rendszert. 10 ezer forint. forint. A másik viszont, a mítosz nagyon jó, hogy szóba került, mert az a, az a véleményem, hogy mondákkal, mesékkel, mítoszokkal leg. Endlákkal lehet legyőzni is ezt. Azaz, olyan új hősöket és példákat és mesehősöket kell eléállítani az 2001 éjszaka, 2002 éjszakáig folytatódó folytatásában, aki azokat a szabadságértékeket hordozza, amiben, amiben mi hiszünk, de most ezzel megint leúrolom az ő kultúrájukat, mert ha ők nem ebben hisznek, akkor az... Akkor az, az akkor... De éppen ezt hagytuk magunk mögött, és, Vajon őnek, és, és ezeknek a dolgoknak a nyomában keletkezette a Boldogságnapja a Facebookon. Na igen, de nyomában, és, és a Boldogságnapjának a nyomában keletkezett az Isis. Ezt kell látni, és ezt kell érteni. És hogyha ez vezetett az Izisz-hez, akkor lehetséges, hogy ez egy rossz doktrína volt, és hogy a ezt a bárs jó kutyasimogató túlliberalizált igen, igen, életünket kell leváltani. Mondom le... ezt én, liberális értékeket valló ember. És, és, és azt gondolom, hogy kell, hogy legyen egy minimum, egy civilizációs minimum, amit kikötünk, és amit meghatározunk, és amit elvárunk, és amit megkövetelünk, és amit ha nem tartanak be, akkor annak a következményei azok jóvá tehetetlenek. Van a Dózsa György úton egy Regnum Marianum templom. Van? Ö, Nincs. Vagyis hát volt, mert van egy tábla a Regnum Marianum templom hűlt helyén, azzal a felirattal, hogy itt állt a Regnum Marianum templom, Rákosi Mátyás 1951-ben leromboltatta. És... Ö, és ott áll, azt kirakták valamikor 89-ben vagy 90-ben, tehát akkor, amikor már ki lehetett rakni kirakták, és azóta kint Azon van a helyen, a Nem ahol egyébként a, a nép nyelv által lepedőtolvajnak nevezett valamikori tehát a Tanásköztársaság egyik ikonikus plakátját idéző szobor állt. Fegyverbe. fegyverbe, fegyverbe, igen. Mm -hmm. Igen, igen, és az igen. most kint van a Meg a helyétől igen. 200 méterre a Stalin szobor. Ugye 51-ben bontották Aztán le, de 44-ben kapott egy szép találatot, Tehát, mit tudom én, mondjuk azt, hogy lélegeztetőgépen volt már az épület. De 40 évvel későbbig, kilenc, a 90 végéig, 90-ben még élt az olyan rendelet, hogy új templomot építeni nem lehet. É és ugye azóta, azóta azt mondom, hogy károgunk, vagy, vagy siratjuk, hogy miért nincs már ott az az épület, de egyébként 91-ben zuglóban felépült egy ugyanilyen nevű templom. Tehát ha úgy tetszik, akkor megoldottuk, de azt nem oldottuk meg, hogy az az épület mondjuk oda visszakerüljön, de... Közben eltelt 26 év, uh -huh. és ülünk az árokparton, és siratjuk, hogy, a... hogy egy liter vizet beleítettünk a patakba, és közben folyik le benne a víz. <gül> szóval arról van szó, hogy felé, már fel is épült annak a templomnak az utódja, valahol Budapesten, valahol máshol. Tehát már van új Regnum Marianum templom, de a tábla az azóta is kint van. 26 éve kint van a régi Regnum Marianum templom helyén, miszerint itt áll a Regnum Marianum templom Rákosi Mátyás 1951-ben lebontatta. Az, leromboltatta. leromboltatta. Na most a kérdés az az, amit én nem tudok megérteni, hogy miért nem építették, építettek oda még mindig ez alatt egy templomot. Tehát ebben az én számomra tökéletesen kifejeződik a magyarságunk, meg az, hogyan mi hozzáállunk mindenhez a dolgainkhoz, a Ferde, Ferde kereszt a koronánkon, amit nem tudunk kiegyenesíteni, hanem meghagyjuk úgy Ferdének, mintha direkt lenne Ferde, holott elferdült, de nem egyenisítjük ki, tehát inkább kint hagyjuk a táblát,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 26 éven keresztül, hogy itt állt, és hogy ez egy mementó, hogy Rákosi leromboltatta. Egy a minimum ég, ég, ég. az lenne, hogy ez kint van mondjuk egy ez, a, évig. ez a nagy nyílt seb, amit soha nem hagyunk behegedni. Ez, Erről ez van szó. Azért, ez egy, hogy jó politikus ez semmi. Ez egy ez egy, ilyen, Krisztuson egy ilyen, sem heged be az a. Az igen, a igen, ez egy ilyen profil emlékamban. Ha megépül a helyen a templom, akkor lehetne azt mondani, hogy a sebek idővel behegednek, a dolgok Ez egy mítosz, ami azért van ott, hogy emlékezzünk rá, hogy ez nem múlik el, tehát amint leve a táblát, jöhet egy újabb rákosi? Nem, arról van szó, arról van szó, hogy mi nem akarunk oda új templomot. Mi a hiányzó templomot akarjuk a táblával, aha, aha. amely emlékeztet arra, hogy Rákosi Mátyás lerombolta. Az időt szeretnénk visszatekerni. Ugyan? Nem, mi? Mi, mi csak az időt se szeretnénk visszatekerni. Mi csak gyűlölni szeretnénk Rákosit, amiért ez a... És a... ha mi újra építjük, te akkor már, ha újra épül a Regnum Mariánum templom, negyed annyira se tudnánk gyűlölni Rákosit azért, hogy lerombolta. Hát akkor itt a válasz. Ezért de ez a válasz. Ez a 90-ben a hm? eh, eh, meg ilyen népi urbánus vita, meg, meg ez a zsidó esztényi az egyik ilyen, egy ilyen jól körülhatárolt politikai gesztus. Az egész arról szól, hogy mi a katolikus egyház is szenvedtünk, és a Tudjuk, hogy milyen származású Rákosi Mátyás leromboltatta a templomokat. ez kemény, de igen. De nem, ez aha, aha, Van egy aha, ilyen adom. olvasata is, ez kétségtelen. É, most elő vettük elő egyébként, mert most elkezdenénk ott lerakni az alapjait a Regnum Marianum templomnak, akkor a Ligetvédők nagyon összezavarodnának. De arról van szó, hogy egy, a Ligetvédőket egyáltalán nem zavarná, hogyha a Rákosi Mátyás által leromboltatott Regnum Marianum templom hült helyén épülne egy új Regnum Marianum templom. Csak az a kérdés, hogy mikor jár le annak a táblának, a savatossága 26 funkciója az az, hogy gyűlöljük azt, amit nem akarunk még egyszer Na, ezt na, sem na, akarjuk de még egyszer. Értem, hogy nem akarjuk még egyszer, de láthatóan a templomot se akarjuk még egyszer. Tehát bármennyire is fájdalmas a mementó, hogy Rákosi Mátyás leromboltatta, ne, ha akarnánk a templomot, akkor leszednénk a táblát, felépítenénk a templomot, és jeleznénk a történelemnek, hogy na Rákosi Mátyás, ennyit értél, ennyit tudtál meg a nevedet. Ed ezt meg is tettük 91-ben szuglóban. Na jó, világos. Tehát akkor Tehát kell, kell a templom kb. is. az első dolgunk volt, ahogy a tinta megszáradt a papíron, hogy lehet. Kell a templom is, meg kell a templom hiánya is. Igen. Kell a lerombolt templom, amely nem épülhet újra, és kell az újraépült templom. Tehát de nem erre mondta azt a zsidó, az egyszeri zsidó, aki a, a, a lakatlan szigeten hogy rögtön épített két zsinagógát, és amikor kérdezték, hogy miért kettőt, és mondta, hogy azért, hogy az egyikben imádkozzak, a másikban meg soha be se tegyem a lábam. Ugye, igen, értjük, hogy a ez a kétféle zsidónak az arhetípusa, az ateista zsidó, az, annak egy komplett zsinagóga jár, ahova soha nem megy, a vallásos zsidónak meg kell egy zsinagóga, ahova mert, meg megy. Nem azért, mert oda jár a grün. De én így én egy is egy is érzem egyébként, hogy, érzem hogy egy oda a köcsögök ő, járnak szerintem. Persze oda nem megyek. Ja. Azt írja az egyik esősírunk, hogy már nincs kint a tábla, pontosabban lecserélték, a Rákosírja való utalást belőle. Na. Azt mondja... De miért nem egy templomra cserélik? Tehát ezt nem értem. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira fájdalmas, hogy 26 éve kint van egy tábla, ami emlékeztet minket valamire, ahelyett, hogy oda építenének egy, egy szép templomot, újraépítenék azt a templomot, és és hagynák, Robi, hogy valam. Ton távol maradni a politikától, most azt gondolom, hogy mégis sikerült beindítani valami fontosat, az egyik első azt írja, hogy ne hagyjuk, hogy eltávolítsák a táblát a liget projekt keretében. Ha mégis akkor legyen ott egy új tábla, ami a régi meg állít emléket. Hú, da, ez már, már a harmadik, elindult, ezt már nem állítod meg, ez már a harmadik nap üzenete az, az igazság. Azt írja a Ricsi a Facebookon, hogy a, a World Trade Center tornyokat sem építették vissza, meghagyták mementónak a helyét egy fénytornyok installációval nagyon menő installáció, de tudod mit? Ha lenne ott egy Regnum Marianum installáció, amit rendesen igényesen megcsináltak volna, azt mondanám, hogy tök jó, hát épült a helyén valami, egy színvonalas mementó a Regnum fél... Marianum templomra, de nem egy Féltek, igénytelen táblát. hogy az táblát... időkerék rágul, és tönkretes. Nagyon hát, igénytelen gondolom, táblát kirakni. Hogy a World Trade Center egyúttal sok ezer ember sírja is, és az a különbség a kettő uh -huh. között. A három hallott halott embert visszahozni nem tudsz, soha semmit lehetetlen, tudjuk jól. Uh, még, egy, még egy templomot újra lehet építeni. Igen, és egy halott embert vissza tudunk hozni. mint. Hát elvileg ez a sztori, nem? Mm, és a Jézusztor, a Jézusztori. mi van Lázárral? Na az már kettő. Mm, Hoppán, megy ez. Vagy az lázálom volt? Figyelj, hogy ha igaz valami N-re és N-1-re, plusz, N plusz akkor igaz a végtelenségig. Neked egy sok szenthez uh, kapcsolnak ilyen történeteket, hogy hallottak a támasztott föl. Tehát a, a dolog önmagában nem lehetetlen, ez már kiderült. Mm. Én azt hittem, hogy ott tényleg uh, ugyanott építenek föl valamit. Én voltam a VTC négyben szálló vendég, az, az egy, az egy meri szálló. Tehát így pont mellettem ez 5-6 épület volt, ez a World Trade Center, és abból a két torony összedőlt, meg valamelyik épület, tehát még ő, utána berobbantották, mert már ne, nem állt volna meg a saját lábán. Az volt az akkori Meri és akkor költözött. Konkrétan így kinéztem az ablakon, és ott volt az a, az, a, az építkezési terület, és, és egy óriási lyuk a földben, és, és nem tudom hány évvel később, mit tudom én mikor voltam ott, de ilyen 2012-ben. Tehát 11 évvel később ott munkig dolgoztak. De nem is lennének amerikaiak, hogyha nem építettek volna a helyén egy sokkal nagyobb One World Trade Center-t, hogy azért, azért bebizonyítsák a harmadik világnak, hogy ők, még ha leisverik őket, egy, hogy mondjam, egy, egy ez, ez World Trade Center 2.0-val térnek vissza. Ha a japánok elsőjezték a csendes óceáni flottát, akkor ötször annyi repülőgép hordozóval jövünk vissza. Ez az egyik legiesztőbb kulturális mementó, amivel szolgálni tudunk. Ez a dalszövegelemző blokk, és a Robi meg nek meg Színek a Mr. Hóember című száma. Ez az a szám, ami arról szól, hogy nekik gyerekük lesz. Ez volt nagyon-nagyon korán az első ilyen kulturális, ö, kulturálisan ikonizált állítás. Mert hogy valójában ez a szám semmi másról nem szól, mint arról, hogy ennek a két csodás sztárnak nem sokára gyereke lesz. És olyan negédes mondatok, Egy újabb száj Egy újabb szár, egy kis csillag. Egy kis csillag uh -huh. születik. És, és, és, és, és ez, ez a... van az első ilyen, ilyen hidegfejjel kivitelezett marketing kísérlet ebben, ebben a, tehát a, marketing a kísérlet. ebben a színájában, ahol, ahol tudod, így, így kimérik, de tényleg patik a mérlegen, hogy, hogy, hogy mi kell a tökéletes sikerhez. Karácsony, egy Hú, és az összes a karácsonyhoz, az összes karácsonyhoz eh, tartozó sztereotípia. Szeretet, és egy ilyen a, az egész mögött megbújó szexus, még egy ilyen, egy ilyen nagyon stilizált, de azért felismerhető ejakulációi szerepet kap ugye a történetben ezzel a hófölött csenéssel. <tos> meg a az és, nem a snowboarding, az valami teljesen más, És egyúttal megjelenik benne ugye a kisgyerek, a születendő kisgyerek motivuma is, ami a van egy ilyen sakrális tartalma is, és van egyúttal egy ilyen belső bulvarállítás is. Szóval ez még az a korszak, amikor mentek és mindent beletoltak, ami, ami kézzel fogható volt ott abban a pillanatban. Ez egy éneklős, zenélős, táncolós kis Jézus. Tehát ez egy olyan kis Jézus, aki a, aki a porondra termet, aki együtt született a stársággal olyan... mert egy Robinak, meg Erikának a gyerekeként nem is lehet más esélye, mint megváltani a szórakoztató hát, táncolós, zenélős, akkor olyan hátul felhúzhatós, zümmögös, bazári, akrobata Jézus ez. de nem tudunk belehallgatni. Hmm. Hogy fordulat az elő? Vannak ilyen ö, szövegeink, amelyekről, ö, hát így, a, mielőtt okádnánk, fölolvasjuk őket. Most hogy mondjam el, amit érzek, ha, be, ha behavaszták a könnyek a szívem? Tehát ez a, így kezdődik. Tehát hogy lehet valami ennél sziruposabb, ennél csöpögősebb? Most hogy mondjam el, amit érzek, ha behavaszták a könnyeimet? Állandóan a fa előtt nézlek, és valahogy minden se, sejtem azt sugja, hogy igen. De ebben egyúttal bennem ugye egy leánykérés lehetősége is, Aha. vagy egy házassági állat. Tehát a házasságra lehetőség. De lehetőség. Sokan egyik, hogy Sokan egyébként ott kérik meg a párjuk kezét. Hát ideje, hogyha kovász van a cipójában a rizolás. Igen, akkor de minden meg helyzetben meg megállja a helyét. Tehát, hogy még ezt ezt elő valóban el is felejtettem, hogy a leánykérés hogy a történetben. Tehát, hogy minden ilyen, ö, ilyen da, érzelmekkel, te, ö, ö, vagy érzelmektől túlcsorduló ö, ö, életesemény, mint a gyerekszületés, mint a karácsony, mint a leánykérés. Egymásba ez, ez folyik. Egy egy másba folyik, másba folyik. Igen. Te, van az About a Boy című filmben van a Húgy Grantnek egy ilyen, ilyen háttérszorja, hogy, hogy munka nélkül él már, mert annyi pénze van, mert igen, az apja írt egy igen. karácsonyi slágert. Igen. És ugye ezt szeretném meg, én egyszerre azt találtam ki, hogy én kiadok egy ilyen egy olyan CD-t, amin a, az öt legnagyobb vagy négy legnagyobb világvallásnak három-három legnagyobb ünnepéhez írok egy-egy számot. Valamelyik csak betalál! érted? Csak én ezt viccnek szántam. Jó, itta, itta. Lehetne ilyen, ilyen fals nemzeti himnuszokat is írni egyébként. De mennyire szomorú, <gül> hogy, hogy, a, hogy a fa előtt áll, és ott kéri meg a kezét. Tehát, hogy itt, nem, itt, egy, na, itt egy szakralitást akartak beemelni, viszont egy olyan párocskáról beszélünk, meg egy olyan popközegről beszélünk, egy olyan szórakoztatóipari mainstreamről beszélünk, ahol a szakralitást az, az, a szakralitás az kimerült, és már nem maradt semmi, csak a karácsonyfa. Hát meg, Tehát meg meg már a, a karácsonyfa az, ahol egy lányt kérünk, mert már a papnak nem hiszünk, már a terapeutánknak sem hiszünk, nem hiszünk semmiben, maradt ez a karácsony, ez a konzum megváltás, és ott tudunk lányt kérni, nincs A becsületedet nincs adom neked karácsonyra, mert hát arról beszéltünk, hogy nem fogunk összeházasodni, nem tudnak elvenni az ingatlan panamázásom, vagy a, vagy, a, vagy a bedőlt kocsi hitelem miatt, jobb, hogyha nem házasodunk össze, meg így egyébként is jobb a helyzet, de hát karácsonyra meggondoltam magamat. Tudod mit? Vállallak. Ezt, ezt kapod ajándékba. É, és a harmadik verszéletben, nem a negyedik blogban, ugyanakkor bejön egy újabb komponens, ugye a refrénnel, a, a, a Hémiszer hey hoember ne húgólyoz a szívemmel, Hémiszer hey hémiszter hoember hogy mit hoz a december. Itt ugye megjelenik az is, ami sokakban sok, csak ez marad meg, ez az egyetlen sor, illetve maga a refrain azok ugye azt hiszik, hogy ez a szám arról szól, hogy hogy hideg férfi, ne játsz az érzéseimmel. <gül> uh -huh. Tehát még ez a, ez a töredék is, de most a mi Róember... De ennek van Tehát arról van szó, hogy Robi D ember ember, És az Erika azt kéri a hóembertől, Robi D-től, hogy ne szórakozom vele. Most már... Nincs a szüvegben koherencia. Épp ezt mondom, hogy ilyen egymásba szervesen nem a szilegokba lát. Ki Mr. Róember? Ki Cartman anyja? 0630210909. Legerék, látogató. Úristen, mennyire modoros! Tehát az a idebent, ide, bent, ide lent kopog egy idegen, régvárt látogató. És akkor ez a, ez a valahol útnak indul egy kis ember. Ezek, a, ezek ez annyira a... fájdalmasak, tehát hogy itt valahogy végigfut a gerincemen a szégyen. A, a... Most azt nem tudom elképzelni, hogy itt most a fogantatás vagy a születés? Leszületés születés, Itt fog. már távozott a nyágdugó. Az, az a kérdés, egyik, hogy hol indul útnak egyik hogy egyik nagyon hogy fontos Értem, értem, értem Nem akartam hallani ezt az tület, eszközt igen. Nem, ez, ez nem eszköz. Ez... Értem, tudom, nem, mennyi innen. Evolúciós a, az, az emberek placentából ajándéktárgyakat készítenek. Lent, és ez az a, egy idegen. A, hát akkor ez mi? Tudni. Érted, ha már kopog, akkor De, de, de ez az, az, az, az idebent idegen, három, három perces fájása jön. Kopog egy idegen, ez nekem az alien, ne haragudj. Itt mindjárt kirágja magát egy alien valahonnan. Azért, amikor kopog egy idegen, az azért nem hangzik jól, hát, bocsással én nem meg. tudom eldönteni. És csak azért idegen, mert ez az van el az ide lentre. Ez idegennek a saját magzatát, mert az rímel arra, hogy ide lent. Egy idegen régvárt látogató, akkor melyik? Hát most a kettő de közül éve. melyik? Nagy ezt kéne eldönteni. Azt nem tudom, hogy most ez a kis Jézus, vagy az ő gyerekük. A saját gyerekük. De engem borzasztóan összezavar, hogy karácsonykor egy születésről beszélnek. Tehát hát órizatlanul én tőlem mondhatja, kimondhatja a nevét, hogy ez itt ez itt nem tudom, D. Zoltán Henriette, aki most le fog születni. De nekem az Jézus lesz, mert karácsonykor születik. De, de tudod az a szörnyű. Tudod, az a szörnyű, hogy, hogy. Hogy van ez a. Van ez ez az állapota. A, a, ennek az Erikának, hogy hát ezt bruttósították, és hogy ebből nem sokára a kis idegen kirágja magát. És hogyha ez megtörténik, akkor az nem lehet más, mint a kis Jézus, és ez leírja a mai kor ősanyáinak ezt a, ezt a mítoszát, hogy így a, a tökéletes gyermek, a tökéletes szerelemből, a tökéletes baba mennyországba, a tökéletes szülők, me, szülőknek egyszerűen megfogan, aztán egy tökéletes terhesség során tökéletesen kifejlődik, és egy tökéletes kis baba megszületik. És az egész, egész hazug mítosz ott van ebben, ahogyan ők a kis Jézust várják, holott hát nagyon nem Mária és nagyon nem József. Ez az önkényes mérvadó. Na, mondjad. Itt van a ember. E azt írja, hogy nem vagyunk egyedül baby. Istenember, issenokod a szava, mert ráköszön már nem egyszer a nagy december hova, de nem volt erősú a ilyen melegezó hideg, mi pár hónapja homi utasztereú az hideg, már nem egyedül döngeti a gúzsosodat, a dobó, egy liczi bicikolabács a bőröd alatt, kupu búj a búldug az életem mi úton tudom, tudás megyünk triódom. Az az igazság, hogy ez a legnagyobb fokú égyentelenség, amit az életemben tapasztaltam. Tehát, hogy ez annyira kellemetlen, hogy van valami, ami nem tartozik ránk. Van valami, amihez semmi közünk, az az icipici kalapács a bőröd alatt kopog. Tehát, hogy ezek a kis intimitások, ezek a kis szeretett szavak, ezek a kis gyöngét, kis simogatások, ezek a kis intimségek, amik a Robi meg az Erika között zajlanak. Na ezekhez semmi közünk, és ezt nem akarjuk kilesni, és nem akarjuk, hogy minket traktáljanak ezek. Kell, ha kérni Az ők. a klisé, az a mondás a társadalomban, hogy egy nőt, ö, kö, a szívét könnyű megszerezni, de nehezen adja oda majd, a te, tudod, nehezen tudod lefektetni. És így nem a fele az olyan, hogy öt perc alatt lefekszik veled, de alig tudsz hozzáférni, nem hogy a szívéhez, hanem hogy így mit szeret, mit nem, hogy milyen ember ő, mert az sokkal jobban félti. És ugyanígy kettő dolog létezik, ami pornó. Az egyik, amikor szexelnek, a másik pedig ugyanilyen ö, túlintim és nem az én szemem. ]nek való, vagy ha igen leskelődök, és az a szerelem, meg a szeretet, meg ezek az érintések. Valaki számára ez ilyen kutya simogatósan ö, kedves, de nem undorító, mert semmi közöm nincsen hozzá olyannyira bensősége. Azt is így hallgatunk, hogy az a szomorú, hogy ma már tele van a világ ilyen szűzmáriákra, akik a kis Jézus minden mozdulatát megosztják a Facebookon, belért magát a szülést is. Ja, kárt, napja pedig oszi, ne <síthat> <síthat> <síthat> már nem vagyunk egyedül, baby. valaki a hajnali havon holnapra ide fog érni kinyúzza a szívem de szótlanul hagyom csak nézem a szemedet némán és összebújunk a csillagok alatt még nem tudod még nem tudom hogy kit akar ez a pillanat az az, az, igazság, az az igazság, hogy nem kéne ezt, ezt kiárulni. Tehát, hogy ez, ebből nem kéne, ezzel nem kéne lemeztel adni, ebből nem kéne sláger gyártani. Tehát, ez, van, van, tehát a, az a baj, hogy a, a sikernek, meg a közönség szeretetének, meg a közönség ö, rajongásának a mindenáron való óhajtása vezet ide, hogy emberek nem tudják, hogy hol a határ, és nem tudják, hogy ezt a határt, ezt hol kell Az nekúzni? a baj, Robi, hogy nincs gyereked és nem értheted. Ja, csak irigykedsz. Én árinak van kettő, igen, viszont jut érkezett nekem is egy, egy meg a Robinak, hogy érkezett hogy érkezett egy, é, érkezett egy tök jó megfejtés, az igen nem arra vonatkozik, hogy azon dilemáznak, hogy megtartsák-e a gyereket? <gül> Robin mint nyilván a másik álláspontomban. Nagyon erős És Már kész, is a, már kész is a neurotikus lelki Igen, igen ez, a, ez a nehezen beélezhető negyed, negyedik verszak, ami egyúttal a refrén is. A hémiszer hey, hóember ne a szívemmel. Hé, hey, Mr. Huember, mondd el, hogy mit hozad egy szembe? Egy abortuszt? Hát, ez a Mr. Huember... Hát, hát nézd, ha olyan fehér, ez mint egy orvos. Ez Robi D. Aki... I igen, igen. Aki, hát nyilván... hógolyózza szívemmel, hát igen. ez elég logikus. Hát most ugyan ki az anyuka szívével, mint az apuka? Ugye? Ö, igen, nyilván nem a gyerekről beszél, aki majd meg, meg akar vagy nem akar megszületni decemberben. És arról van szó, hogy Hémiszter hey, Ho ember valahol útnak indul egy kis ember, Hémiszter hey, Ho ember ma éjjel a szeretet ünnepel. Tehát ez a, arra vonatkozik, hogy Robi ma ne rúgjál be, ne verjél meg, Robi ma nem ne menjél el a csajodhoz. Vagy ez mire vonatkozik, hogy ma éjjel a szeretet ünnepel? Ma valahol útnak indul egy kis ember. Ezért mondom, hogy egy csomó házasság nem gyerek. Igen, és mit jelent a szívével való hógolyózás a, a csalások sorozatát? Vagy mit jelent Robi? Ilyen, a ilyen történeti szilánkok egymásra dobálása, ami, amik mindegyikkel passzolhat az adott hallgató élethelyzetéhez. Tehát ez, ez egyúttal ez egy, egy, maga, maga egy karácsonyi érezheti. szeretkezésről is szól. Tehát hogy, hogy ez arról szól, hogy, hogy tudod, hogy ne húgaj az a szívem, most már mondj igent, és akkor magam nekem. Igen, igen, Tehát, ma is viszont... de ma igen. együtt. Kopog a pocak lakó, Jézus írja kedves hallgató. Hú, de rohat módon. Az, az az igazság, hogy, hogy ennél, ennél nincsen szégyen teljesebb. Az az igazság. És a legszörnyűbb az lehet ennek a gyereknek lenni, aki itt született, és ezt a, ezt a számot már a szörnyetek szülei megírták, mielőtt még megszületett volna, és már kiárulták az ő kicsi, kicsi életét, meg az ő kicsi szívét, ami egy kis kalapács a bőröd alatt kopog. Már mindenki van árulva, és még meg se született a gyerek. Most a YouTube kommenteket is. Ezért az igazság kedvéért felolvasom, Vett fel a, a, a. Mi a YouTube kommentárja? Ellen, a videoklip Nagyon alapos kutatás. Gyermekkorom karácsonyai, karácsonyaira emlékeztet ez a dal. Hi. Ó, azok a 90-es évek, helyes ez a szám. Ma is aranyos ez a videó, a baba számára főleg. Aranyosak vagytok, és szépen néztek ki. Maradjatok szép a dal, együtt. és a tánc is minden. Nekem ma is tetszik, emlékszem, 1997-ben sokat lehetett hallani a rádióban. Különben az összes dalatokat szeretem, kedves Erika és Dobi. A kislányatok akkor születek. Sok boldogságot kívánok az egész fejét. családnak. Valaki 71 éves spétszerről. Még, még, még. Ezt lehet, de most már ez a, elérte azt az a szintet, ne hogy lehet küldeni a Duna TV-ben a is akkor számot? született két nappal az Erika születés, szülése előtt. A e, az Erika szíven az S az a szülés. is sírok, ha meghallom. Két nappal az Erika szülése előtt szám. számon tartja, Igen. érted? Meghal... Na jó, még, még. Nagyon jó, sok-sok-sok óval. <laughs> Szerintem semmi gond ezzel a videóval. Tök jó lett. Miért? Mi más e Az ilyen embernek van, nem bánok semmit, te <gül> Ugye na, azt kell mondani, hogy, hogy szerintem nem. semmi gond ezzel. Ő, ő mondja azt, hogy hát, hogy megmondjam őszintén, vagy nem azért mondom, hogy. Ugye? Ők mind, mind az életiskolába jártak, ahol Isten a tanár. Ja, bizony. Hát nagyon sok napüzenetét kaptunk ma, és ezek közül végül is azt választottuk ki, ami SMS-ben érkezett, hogy szimat, szörény, Isziz, Duterte, Facebook tömeg, apokaliptikus bosz festményeket idéző péntek délután. A boldogságnapja. napja, ez a mai műsorunk ezek szerint, ez volt a boldogság napja most már ne legyetek boldogok már elég volt Sziasztok! jó étvégét. végét. Hey, mister ember valahol útnak indul egy kis Hé, mister hey, ember ma élyen a szereünnneben. Köszönjük türelmüket!